І тоді він сказав, «Я був з Наливайком ще хлопчаком, я вам вірю». І ми четверо заткалися у глибокий льох разом із конями, і ми всі знали, що як нас виловлять, то вже і нам кінець, і дідові. Де у світі беруться люди, спроможені комусь так повірити, та ще й з першого погляду? Ті, хто спроможене життя своє поставити під загрозу заради тебе, чужинця, не знати кого, і все-таки вірять і ризикують. Свічку ставитиму ціле життя за Карпюка і за старого Сверида. Віра у щось вище за життя, за сьогодні. Просто віра у людину. Я не зрадив Сверида земляємо пухом. Я продовжую його справу. Але я не зрадив Карпюка Още ж була і його жінка. Боже, дай мені колись таку вірну подругу життя. Вона чекала мене довго, казав Карпюк. Вона чекала мене півжиття, поки я вернувся. Вона була для мене єдиною, яку я любив і вивелив, що я теж був для неї єдиним. Я вернувся тільки для неї, і ми зажили просто, повільно, але зажили двоє. Вона вже мала за батьків той хутір, у який я і вклав, що надбав за свої мандри. І нам вдалося. Діти не надбали, не встигли, але, Данку, ви наші діти, бо ви – це я з молоду, ви – це я. З мотрою запізнав мене Карпюк. Час минав, і Карпюк бачив мої нелегкі роздуми, і якось вечора я розповів йому про Ганю, і він казав, ти такий гарний, тебе повинні любити усі дівчата на світі, я знаю, що робити, ти лиш зачекає трохи. Йому усі вірили у довколишніх селах. Його слово було законом, або ж просто правилом. Він був мудрий, він знав, і до нього за порадами приходили із кількох сіл люди. Мотря, молода вдова, господиня, заможна. У неї працювало кілька наймитів, але ж і сама вона зранку до ночі була на господарстві, і їй велося добре. Але ж порядного хлопа доля їй не давала. І будь-то був хтось, не для неї. Мнали руки, і жінка нудилась і мучилась сама. Були заліцяльники, і немало. Але ж... Вони зустрілись один раз, і все було зрозуміло. Данило пішов її провести на сусідній худір і прийшов її під ранок. Хлопці були сплошені, але, побачивши його, зраділи спершу а потім раз спохмурніли. Я знаю. Я тоді вперше прийшов до них інший. Усе було добре, але я був інший, і вони вчували це. Особливо Раду, який жартував, сміявся, удавав веселуна і палив воду, але в його очах, у глибині його чорних зіниць, був непояснений сум. «Я не розумів, або не все, але так було, так сталося. Я не міг їм дати все, а вони мені мали пробачити все і пробачили. Але пробачили сумно. Вони та я понадобились до Карпюка. Там йому добре відшкодували збитки» за його привох і небезпеки. Але через нас чигала над ним час від часу та небезпека. Ми усі любили його. Його тиху, покірну, глибоку ганну. Але ночами я тікав у сусідній хутір і появлявся під ранок. А врешті вони звикли. Як звикають до ганджа, чи хвороби когось із друзів. Що робити? Так сталося. А я, розпружуючись від минулого в обіймах розкішної мотрі, знав, що у чомусь їх зраджую, але готовий був кожну мить свого раювання відшкодувати їм своєю відданістю. А вони все бачили і знали. І так минуло півроку. Певне річ я почував... Це може для мене зле скінчитися, але я почував.